Isabela Vasiliu Scraba, martiriul Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns. Partea a treia Iată fragmentul cenzurat din mărturia călugărului Pantelimon Munteanu, care a fost la Sinaia când a agonizat și a murit eromonahul Arsenie Boca, prorocul care a prevăzut că după moartea sa, Țara va lua foc duhovnicesc de la Prislop. În 1989, părintele Arsenie spunea celor apropiați, Nu mă mai vedeți în curând că ăștia mă termină. În ultimii ani, celor de la conducere le era foarte teamă de părintele Arsenie. Era ținut în satul Trăgănescu, iar intrările în sat erau păzite zi și noapte de securitate. Ultimele momente și le-a petrecut la Sinaia. Trebuie neapărat să scrieți asta. Am fost la el împreună cu părintele Dometie, care a fost ținut acolo mai mult de o săptămână și nu i-au dat voie să vorbească cu el. Maica de acolo ne spunea că el a trăgănescut. Părintele Arsenie avea însă un cățel mic, flocos, negru. Unde era părintele, acolo era și cățelul. Când am văzut cățelul, mi-am dat seama că este acolo. În cele din urmă ni s-a spus că este bolnav și că nu poate vedea pe nimeni. Îi se poate trimite doar un pomelnic sau o scrisoare. După trei zile ni s-a spus că a murit părintele. L-au adus și era așa cum era, torturat și chinuit. Se vedea la degete și la față faptul că a fost torturat. Eu am fost la mormântare și am văzut. Unghiile de la două degete erau pur și simplu smulse. Toate acestea s-au petrecut pentru că a prezis căderea și moartea lui Ceaușescu. Nu mi-e frică să spun adevărul. Chiar dacă unii mai vor să ascundă acest lucru, puteți fi și un om trimis de cei care l-au torturat și acum vor cu orice preț să ascundă adevărul. Eu spun adevărul pe față pentru că mulți îl știu, dar nu îl spun. Transcrierea spuselor părintelui Pantelimon Munteanu figurează ca interviu larg la mănăstirea Gigiu. În toamna anului 2007 de Claudiu Târziu, directorul revistei Rost. Numai că spusele dinspre sfârșitul interviului, pe care le-am citat mai sus, au dispărut în mod straniu. Noroc că le citasem în articolul meu din 2010, Moartea martirică a părintelor Arsenie Boca, un adevăr ascuns la centenarul sărbătorit la Mănăstirea Brâncoveanu, publicat în octombrie de revista Argeș din Pitești și în decembrie de revista Asachi din Piatra Neamț. În anul centenarului nașterii Sfântului Arsenie Boca, revista Brucaniana a Grupului de Dialog Social publica un articol semnat de Mirel Bănică, acest salariat al directorului interimar Andrei Pleșu a scris pe 14 decembrie 2010 despre fabricarea Sfântului Arsenie Boca, având grijă să micșoreze perioadele de întemnițare fără hotărâre judecătărească a starețului de la Sâmbăta și apoi de la Prislop, condensat la durata unui an de zile la Canal și la ognele mari toate arestările abuzive ale faimosului stareț. De la maica Zanfira, căreia eromonahul Arsenie Bocai, a fost părinte duhovnicesc, așa cum a spus cu justețe părintele Sofian Băghiu, s-a putut afla că părintele Arsenie avea darul rugăciunii, își vedea propriul viitor suferințele și arestarea, dar nu se tulbura prea tare. Știa că va muri martir și că martei îi se va trage de la o femeie, adică de la Elena Ceaușescu, prevăzând că în vreme ce Nicolae Ceaușescu va pleca din țară, va pierde la scurtă vreme conducerea ei, iar soții Ceaușescu vor fi uciși la câteva săptămâni după ce va fi el însuși omorât. Fiind convins că rugăciunile și mijlocirile sfinților sunt ascultate și bine primite de Dumnezeu, arhimandritul Sofian Boghiu, unul dintre cei șapte nevinovați arestați în 1958, în așa zisul lot al rugului aprins, accentuase bunătatea inimii și sfințenia vieții părintelui Arsenie Boca, Scos fără niciun motiv din preoție în 1959. De-a lungul a 45 de ani petrecuți într-un regim de teroare polițienească în care ateismul era obligatoriu, părintele Arsenie Boccan a lipsit nici o secundă din vizorul tartorilor, responsabil cu întemnițările, în fricoșarea populației pașnice și cu manipularea conștiințelor prin licee, universități și pe căile masmenii. După un sfert de veac de la căderea comunismului, în vreme ce minunele martirizatului călugării Conar Arsenie Boca umplu din ce în ce mai multe volume de mărturii, ateismul reîncepe a fi propagat pe unde radio. În octombrie 2014, mi-a fost dat să aud cu tot întâmplător o reclamă de la postul de radio Pro FM. difuzată obsesional spre a fi cât mai bine reținută de cei mici cărora le era adresată, reclamă avea în centru un școlar, glumind aidoma unui criptocomunist bătrân. Școlarul spunea în reclamă că îi place ora de religie pentru că la doarme. Nici stufosul reportaj al pelerinului Mirel Bănică, unul dintre cei cinci angajați ai micului Institut de Istoria Religilor, nu iese din tiparele ateismului propagat-o dinioară prin Academia Ștefan Gheorghiu, condusă de Leonte Răutu, tatăl directoarei Colegiului Noua Europa, Anca Răutu Oroveanu, care i-a oferit lui Mirel Bănică bursele de studiu în străinătate. În cele 450 de pagini ale cărții sale despre perelinajele religioase, nicăieri nu și-ar găsi locul spus a părintele Arsenie Boca, după care oamenii nu sunt născuți de timp, ci de veșnicie. Așa se face că avem, într-o fărâmă de țărână și celălalt tărânt, Deși trăim o vreme îmbrăcați de lumea aceasta, totuși ni se întâmplă clipe când fratele Vis și sora moarte, ne dă și ne despică făptura în două. Esența ateistă a jurnalului de pelerin apărut la Polirom în 2014 a ieșit involuntar la iveală pe 30 mai 2014 la Bookfest. De prezentarea cărții lui Mirel Bănică s-a ocupat Andrei Oistean. Din blogul lui Don K. Papus am aflat că Oistean, nepot de fratea lui Leon Terăutu, a prezentat volumul Nevoia de miracol, fenomenul pelerinajilor în România contemporană, cu sintagmele lui Marx. E drept că nici focalizarea curiozității de pelerin religios a salariatului Mirel Bănică nu a săltat vreme de patru ani deasupra prafului de pe asfaltul pe care înainta coada de pelerini fie la Iași, fie la Prislop. Autoconvins că în pelerinaje contează fundamentalismul, Salariatul fostului șef al tineretului comunism din Institutul de Istoria Artei militează cot la cot cu superiorul său, Andrei Pleșu, împotriva predării religiei în școli. La perelinajul la Mănăstirea Prislop, Irel Bănică s-a arătat mai fascinate persoanele supraponderale întâlnite la coadă decât ceea ce singur scrie care ar fi o tradiție mitizată, imperfect cunoscută. Cu prejudecata studierii științifice a faptului religios, specialistul în Biserica Ortodoxă a Institutului de a Religilor, înființat în 2008, explică nevoia de miracol prin cauze sociale, precum dependența de televizor și dorința de socializare a pelerinilor cu pensii minuscule, sărați și singuri în garsoniere de la etajul 10. Pelerinul în interes de serviciu dă de înțeles că sociologia religiilor s-ar îndelepnici cu tipurile mentale de fundamentalism, după exemplu directorului său, preocupat în comunism de tipurile mentale, ale recitatorilor lui Eminescu. Cu un asemenea model, Bănică descrie tipologia pelerinilor grăsuni care nu iubesc mersul pe jos, deși omul ar fi natural dotat pentru migrație, cum scrie el în cartea apărută în 2014 și recomandatul studenților de decanul Nicolae Gavriluță la Universitatea Iașeană pe 13 octombrie 2014, cu o zi înaintea pe la Sfânta Parascheva. Părintele Nicodim de la mănăstirea Prislop îi arătase preotului Crăciun Oprea din cinci, în vara anului 1989, crucea pentru mormântul părintele Arsenie, pe care acesta comandase a se încrusta, 1910-1989 Văzându-l în putere, templarul care a executat lucrarea s-a mirat când părintele a precizat 1989, nici o secundă din 1990 Mărturia despre crucea de lemn pe care părintele pusese să i se cioplească data morții cu șase luni înainte de a muri este trecută într-un volum apărut la Sibiu în 2012, intitulat Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealme. Hărțuit în continuu de securitatea regimului totalitar ateist, întâi la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, apoi la Mănăstirea Prislop, Părintele a ajuns în București, a fost urmărit în continuare prin turnătorii veniți la Biserica Sfântului Eleftenie cel Nou, unde a pictat impresionanta frescă din bolta altarului cu Maica Domnului și cu pruncul Iisus în haine de pușcăriaș. Reținut de securitate, trebuie să mai fi fost părintele Arseniei Boca și când urma să fie sfințită frumoasa Biserică din bogata olteană, unde fresca integrarea fusese pictată de el în vreo șapte începând din 1961. Atunci, prin 1967-68, preotul Spiriton Cândea a fost arestat ca urmare a unei discuții purtate cu soția lui și înregistrată prin pereții microfonizați. Urmărit a fost Sfântul Arsenie Boca și în cele două decenii cât a pictat Biserica din Drăgănescu, iar apoi la așezământul monahal de la Sinaia, unde securitatea comunistă i-a pricinuit moartea martirică, torturându-l mai bestial decât obișnuiau ei să bată pe părintele Bejan, care abia în decembrie 1989 i-au spus că e liber și nu se va mai atinge de el. În dosarul de urmărire, pe una din foi, era consemnat că părintele Arsenie Boca ar fi suferit din februarie 1988 de paralizie facială și la piciorul stâng, paralizie care l-ar fi ținut la pat. Neadevărul acestei consemnări securiste a ieșit la iveală din mărturirea celor care l-au văzut pe părintele în decembrie 1988 la Prislop și primăvara la Drăgănescu în 1989. Cu un temei numai de el știut, Florian Pichir, membru CNSAS, prezintă inversat date despre părintele Arsenie Boca, Fornizat de securității pe 4 iunie 1989, când nedeplasabilul părinte Arsenie Boca se deplasase la Cobarni, la domiciliul informatorului Templar, pentru că apoi să insereze o notă din 10 aprilie 1989, evident contrafăcută de maierul Cocârlea, poate chiar cu cele mai bune intenții, din care rezultă imposibilitatea de deplasare a părintelui paralizat. Dacă pe 10 aprilie 1989 părintele era așa de bolnav cum apare descris în dosarul de securitate, cu paralizie facială și la piciorul stâng în februarie 1988, cum de a trecut paralizia atât de bruscă? încât în aceeași lună, părintele Arsenie Boca a ajuns la Drăgănescu pe 30 aprilie 1989. Atunci, în duminica Paștelui din 1989, a fost pălmâin de Elena Ceaușescu pentru că nu s-a arătat de acord cu dărâmarea bisericii pictată de el. Prezența părintele Arsenie Boca la biserica din Drăgănescu în mai 1989, este confirmată de spusele unui vizitator al său din acea perioadă, Părintele Dumitru, de la Mănăstirea Sfântului Ilie din Albac. Dar chiar înainte de a se duce la Sfânta Sărbătoare a Paștelor la Drăgănescu, Sfântul Părinte, așa zis paralizat și țintuit la pat, cum apare descris în acte securiste, Făcuse între 18 și 25 mai 1989, drumul de la Sinaia la Cobarnic, spre a-i desenat în planul din Vâlcea modelele sculpturii comandate de el pentru așezământul monahal pe care îl ditorise la Sinaia. Falsificările menite să scoată basma curată pe cei care au ordonat în noiembrie 1989 schimbarea părintele Arsenie Boca. Le-am regăsit și în numărul omagial Arsenie Boca, scos în 2004 de revista Rost al lui Claudiu Târziu, într-un articol semnat de Adrian Nicolae Petcu. În urma schinguirii de la 79 de ani, Părintele Văzător cu Duhul s-a săvârșit pe 28 noiembrie 1989 de ziua cuviosului mucenic Ștefan cel Nou, a cărui mucenicie tocmai o pictase pe apsida altarului din Biserica Drăgănescu. Deși ființelor li se povestește pătimirea pentru care au primit lună de martiri, Laurențiu Streza, Mitropolitul ardealului și mai marile comisie de canonizare spunea în 2010 la centenarul părintele Arsenie Boca organizat la mănăstirea Brâncoveanu că despre sfinți, despre o personalitate ca a părintele Arsenie Boca nu ne interesează câte ore de ce și unde a fost închis. Desigur, pe 25 septembrie 2010 Părerea sa era menită să tai avântul de a ataca subiectul pătrimirilor de o viață ale Sfântului Ardealului, pe care făgăreșenii îl pictează în biserici, alături de sfinții canonizați. La centenar, neputând vorbi despre reținerile, adică restările preventive ale critorului de frunte ar fi românești, și nici despre perioadele de încarcerare, n-am ajuns nici la pătrimirea finală din care i s-a tras părintele Arsenie Boca, moartea Martirică din 28 noiembrie 1989. În cele cinci volume de mărturii din țara Făgărașului, acum citite pe YouTube, editorul a inserat și povestea schimbării de către securitate a călugărului iconar Arsenie Boca, la 79 de ani, cu precizarea că despre moartea sa martirică, vorbeau pe șoptite toți cei veniți în 4 decembrie 1989 să-l conducă la mănăstirea Prislop, pe ultimul drum. În cartea Părintele Arsenie Boca, un sfânt al zilelor noastre din 2009, Binecuvântată de Mitropolitul Clujului Bartolomeu Anania, scriitorul Dan Lucinescu citează din primul volum de mărturii din țara Făgărașului relatarea despre bătaia securistă, în urma căreia a murit la Sinaia Sfântul Părinte Arsenie. Din volumul lui Dan Lucinescu am extras următorul pasaj. Părintele Horia, care locuia la mică distanță de părintele Arsenie, știa de întâlnirea pe care o avusese cu înalte personalități, cu puțin înainte de a fi omorât. La întoarcerea de la întrevedere, mașina în care se afla a fost somată să oprească între către doi securiști, care l-au dat jos bruscându-l și băgându-l în altă mașină. Povestea morții martirice a părintele Arsenie Boca poate fi aflată și dintr-un volum al preotului Petre Vambulescu. A fost dus în pădurea de braz de la Sinaia și răstignit. I-au înfricoșat și pe cei care au aflat ca să nu spună adevărul și s-a lățit minciuna aceasta că părintele Arsenie a murit nu mucericește, ci de boală. Dacă apare mult prea persistentă tăcerea oficială asupra morții martinice a de Arsenie Boca, probabil că acest lucru se întâmplă spre a nu se aminti și de atenționarea prin bătaie securistă în vara lui 1989 a preotului Galeriu de peste 70 de ani sau de teologului Tudor Popescu practic și el omorât de securitate, cum s-a întâmplat și cu scriitorul Ernest Berna, a cărui moarte a fost pricinuită tot de o bătaie securistă. Dreptul piere și nimeni nu ia aminte. Se duc oamenii cinstiți și nimănui nu-i pasă că din pricina răutății a pierit cel drept, spunea arhimandritul profesor Vasile Prescure, ci Biblia. in Bibbia